تلاغ راي مربو بي كلمات فتموه من قالوا من ذريت لا انا الا احد مضمون ختم کی وفاغه تنوير کوي تنوير روشنايي اچوي ما سبق مضمون باندې روشنايي اچي ما سبق مضمون کې توحيد او رسالت داړه بیان شو دغه شو شوی وي پر رسالت اوس د مخکنه مضمون روخانه کوي په دې سره د تا توحید او بیان د پیغمبر دراته استادونی کسړو ابراہیم علی السلام کردو. مطلب دا چې وا بدبخت د خپل نیکو د وصیت نه خلاف کوي زه کوم عربم د ابراہیم علی السلام دنسلم او يهودو موسارامو دغړه فرقه د حضرت ابراہیم سره تعلق لري نو دا ذکر کړي کیو په بخت د ابراهیم د وصیت نه خلاف خوځ تاسو نکړا وصیت کړو او په دې کې درې مسئلے ثابتایي یودا ثابتایي چې بیت الله بنیت لتوحید فلیمو تشې کو نه فیه بیت الله تاسو نکوتو او له جوړ کړو نو تاسو په شرک جوړ کو درې څو شپې ته مودان یې خو د نیکانو بندیانو او دار یې ورو دي بل ذمہ دار نستانی کو خدا کرد توحید جوړ کړو نو بېمانه تا پي شرکو کو زم دا نبی مبشر د ابراهيم دي ابراهيم عليه السلام ویلی دعا غوخته و چې هغه پیغمبر راو لګا انا دا تواب یو حجیز کې راځي زړه قلني کو دعا یې ما زماني کو دعا غوخته و چې الله پیغمبر راو لګي چې د مرکز د توحید کې خپل بیان کړی انا دا او تو ابي درم دا دین چې کوم محمد صلی الله علیه وسلم بیان دي دا استاسو نیکو يعقوب بیان کړو نو تاسو د پن نیکو د بیانم خلاف کوئی دادرې مساله ثابتې یو دا بیت الله د دنیا توحید بیت الله الله توحید له جوړ کړې ده نو تاسو په چیر کو لیکو ا دین دا جه د دې نبی دعا په ابراهيم عليه السلام مفتیوا نو تاسو د دې دعا الله قبول کړي را اواغه رالا نو اوس د پیغمبر خلاف وي درن توحید دین انبیا ور یاد کا کې ازمایش کړو الله د ابراهيم په اوسو خبرو ربو فاعل الله ازمایش کړي ازمایش پا غافل کوي چېای کې تکلیفي چکه کوم فعل کې تکلیف نیو اړتیا د ماښام شنوې لکه یوسریته راځا کنه له کوم دی وروډه یو کړم نو دا د ماښامش کار دی دا غوډو چاله یې کړم یوسریته وای راځا کنه ټوپا کرا واخله له کوم جنگل دې نو دا ماښامش دی دا تکلیف یې یوسریته وایا چې دا به سره مې غړولې د پکې چې الوشو له نه آراموکه نو دا ماښامش دی راځکنه را دا غلای نه لونی جمعه تر چې ګیره د آزمائش دی آزمائش په فعل مکوک دی آزمائش په فعل مسحل کړي آسان کې مفسرین د دې کلمات معنی کړل دا چې آزمائش کېړو په لاسو یا په دیرشو هغه کيسو نو کونه لرستل برتاغستل ورته دلامنه کتاغستل ځوم دا تفسیر صحیح پدې کې څه زمشتې یو څوک د عین کومه واغلن د آزمائش ته ازمائش, ازمائش په فعل مکرور راځي فرغان کار راځي یو غودا تفسیر په صحیح روایت نه ده د پیغمبر نه او صحابه تفسیر د لفظ سره نه مناسب ازمائش راځي په فعل مکرور اگر چې مفسرین ټولو داله ګوډي دي نو هم یو خو د معنی مسداق نه نه ځم منکور کول نه چې ځبې کې كلام وکم ځم ازمائش نه مراد هغه وو خبرې دي چې په ابراهيم راغلې هغه وو مقامه دي چې په ابراهيم راغلې اگر چې دا چاويري نه دي او ځم ازمائش پدې ورغلې او قران هغه ذکر کړی د ازمائش کته ما ته وایي چې تفاسير نور به مالک صاحب نه مخې نه دی چطا اے ملک سے بڑی کلی ملک سے اپ قول بغیر دلی رنمانم یو ازمائش ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم دو سو آتم کو بادشاہ تا حق ویل چی کلا ابراہیم علیہ السلام بادشاہ تا او دلی نو بادشاہ تا قلیمتا حق ویلہ مطلب دارے چی پڑی کے ازمائشو چیوارو کتا بادشاہ تا حق وائے کنوائے نو ابراہیم او در آیت دو سوپا نوسم علم ترہ الالذی حاج ایبراہیم افی ربی انہا تاو اللہ و ملک ابراہیم سے جہزار اکروا اللہ والا بادشایی ورکلوا ابراہیم جہے مرگ جن ذرا ولم ابراہیم کو سیدھا و بیقوف دے ان اللہ آتی بشم سے من الماشر فاتبی آمین المغرب و بہت اللذی کفار بادشاہ پڑک حیران شد یا زما رب نور د مشرق نه بودی ته سبا د مغرب نه بودا پبو کفر یو د بادشاہ سره مقابله کول بادشاہ ته سوګویلی چې حق ابراهیم باچا مقابله کیود او بادشاہ ته حق وی یو اطلاع ده می اطلاع ابراهیم السلام د قوم ته حق وی او اذ قال ابراهیم ای بی آغا و اخیات کا سورة انام کی رازی پینزا ہوئی آیت ہے قدرت و از قالا ابراہیمود ایبی من آلہ انی اراکا و قومکا ظلال مبین تو اصلاقوم سرگندہ ابراہیم و ظلالات کے قوم اپلا رد داسو کولیشی دے ہو دے تردو کی بابا جی تا حفيظ ظلال النبي وي بيد ابي مكوا طار upon the soya انك لفي ظلال النبي اني اراك وقومك في ظلال مبين تنمتا استاكم في ظلال مبين سرغند گمراهي کے داغه دې تفسير سوره کرا دي پلارا تا گم رائے کے دار تا سکو دے پلار تا بہوا اے نوائی بے دکورو ایزا یہ دار نمحن میں قوم تا بہوا اے نوائی بے جو بلئیے بے جلے پیمو کوئی دوے میں ابتلا دوے شورا گم آیا ہے اویہ نمبر آیا ہے ابراہیم علیہ السلام ادھرے اواغاق پل قوم تا تقریر کہی او دې تقریر کې په صاف بیان کړي شب شپ نه کړي دغه رضی الله علیه ملیان شپ شپ کوي وايې ابراهيم او طوあれ ایم نه با ابراهيم اسقال له بيو قومي ما تعبدون ابراهيم پرارتوي اقومتوي داسې دی چې رامدت کوي داسې شې دی داسې چې رامدت کوي نو ابراہیم وئی انتم و آباکم لقدمون نو ابراہیم داغی مقابلہ اکرا یو ابتلا سورت بقرا دیم ابتلا سورت نحام دریمہ سورت شورا سنوروں و سورت انبیاء اتش پیتمایا ہے ابراہیم پاسد او داغی آلی حی طول تسنستو زره زره یې کړه سوره انبیاء اطشپیتمه هغه ټول تشنه ستره ما د کړه ولقد اعتینا ابراهيم رشده من قد وکنا بيعلمین من في خقوم قالوا وجدنا ابانا لعبین من مشران مندلی فجعلهم جزانا اتظنوا سماع اتعون نوے گرزور دیالی حول اللہ تکری تکری زرہ زرہ اکرر اپام طور را جمع شر قالو من فالحادا بیالتنا انہو لمن الظالمین دیرلوی ظالم دی تا جو اکری دی او اکری می دی ابراہیم ورتوی کتاسو دی مددگار گنئی نو ورتوی اکناو دې ځان نشه خلاصولې چې ځان نشه خلاصولې نصاب یې درته سولت شي ثم نو پسو الاروجه سرنوګون کښې شو په سار سرنو یکه تکړه دا چا کته کړې دې خپل دی عزتایې ایبراهيم ته دې دې خبر خلاصې کی کنه ثم نو پسو الاروجه سرنوګون کښې شو اګه انکو انتم مذالمی ور کذنت وی تاسو یالمان د ابراهیم انصاف وکيو کنه چې دلیل ابراهیم ویل دي نو کافر دي او د ظلم نه کار نه اخلي زمانه به دي تھی همو شرک مو کافر ده کاغلو کارتي سمنو کی سو ادارو سے وقالوا انکم انتم الظالمون دا سهید آلیمان سارکت اکران از دیر زمانی پخوا، دیر خلک کار دا زیارت که به وروا چور، داوه پا ما اپرا میا گلو و با غلافونو سازیدم، پا ما داوه اپرا افتا پاس پا دستلم زماد و رو ماشینو، زماق منشیوی جی پولیستن کریو، میا اولی غلافونو سازیدی داوه داوه پتا، میا خواد، گانو دیر خلک جمع سکو کے تا تاندار سکو تفتیش کی راغلو ز کینہاسته هغه ان ما ماته ګور دا میګانتیه دا 10 دی ته په سی واره نته دی راړې پولیس ورپسې تاندار ته و او جنا یا هغه سره راغې را ماته تاندار و تاغلا فنوسو د نور نو څه تو تفهلی مې کوم چې په کوم نه تو تو تفهلی په پنکېته مې پنکېته مده دې تستاکله ما اوسو زره نظر موټل نه تاک څوک یې و نه شو ما تان دا و ته مې شر نه د زوم بابا نه ده خبر اټا کرنی شو وي کله نثار دته کله نه په مسله چې دوه سو دول ابا روغ مور ځای لار کړي تا ازه واسه زغمنم رواي کنه مېګان مېګان غو دندای راوغه سې یو له ټلور کنه هاغه هغه چرتوي ما ته یې یره په دیو 82 زغددارې مقدمه چلم بیا نه تا مه ماته وایو ما, ما مال زغه شخدي اسنه چې دې برچې زورور پیدا کی مال زغه دي قې یو برزر لا بي کوم که ضرور دشمن پیدا شه مالا دخس دلگان خدم مئی مقدمه خارج شو بل از مچین کے شور ده حلکان روان جی او مشران مرسر ردی ما ته دی تی باپی دی کرامت باپی کرامت تیولی دو مای کیو آیا صور شو وی اکو نا چڑا دی تایی نا مایسته وی اخلاس کرو یو ملتانه ده تور رنگوال ده او ملتان که زمان دوی ش مربي دي زمي پانسجه اپيل نيته ناراض شه رحم درخواسته ناراض شه سار نه داغه پانسيو د شپي و دي راوي چې دل زي لا څوم کو مربه زمو ته نچي اي ما کي دعا بيقدر ما نوم يا ګلد زره توريري تاسو له صحابه ذله په خبري ماو په غور دنو وخت وي ساتي شوبس جاجو کومو کي جا خلاص زمي خلاص او د بابا پونوم زم مربي و می هغه نن شې یوې زمای ورو ده بلې کوما ور ده که سره پدې چې ټولو ور ده سنور تا بری دي سره مشران بلال لاړ کی ا مربیبا نیمه نیمه مربا یوو مشت تسویق ملتانی یو دو دو سو روپای په انتخال لګي نتا ځان سره دو دو سو روپای واخلي او 500 روپای د کرایې دتو اوس دغه دیسو واغست روان شو دې غلطه ما ته ویګی دی بجی کې راځو چې راځي ته یې او نو مې ما ته سوالي لړ ځنګيري کې ما خام ټیکټ واغسته شو ملتانيو ته چی چې ناركي چا سوي شي ښه را خپل سیم راکي دلته لایکي پیسې ټیکټ واس یو ورځ پږي پندایتا جنا پرسه پنجابې سره د پیسو دې ټیکټه آوه کې نو بابو ګانغا میاسه ټوې ټیکټ وکړ اتاکتاو سالور اولی گرستار کو دری سالور اولی جیلور کو اب بیاقل بسنون اون روان شو فدر مرس سره خیریت سارا دار دور دور پاندای چپا سیدر راورا سیدر خرک استقبال راالا او بابیوری آئی مان راو باباگان خلالی رو مان خون شکرم مدرسو آئی سملاسو ای کی ہویا اغیق نتی چې دموږ څو ورته شو ورته پنځادی دا ته کار را سره ورپیرانه وړي ورپیرانه وړي وګابه یې کیدره دې ته لري کړی ادیا دغره دې په اداره ادا کارا سره وکړه امال را مچینو کنه خبرو ور را ما ته به هیڅ څه نه دي چې سمځته ور سره وکړه مې کیږي کې او چندی ورس را تلید وید او زخب روزانه مداکی سوا آولی وانتو سی بوم سیدون یتو یویو المیتا آه آه آه که تکلیف برا را را ایداتا کردو را را اکو وانتو سی بوم حسنکن فایدام بفرون بابا بارکت نید دا سلویخ کالا جنده سی تیره دار او را دو را دنیج بنون تول مر بداکی سوا پلانید آئی که بابا سوزیده لئے پلانید آئی که سوزیده لئے سرکای مولی بابا تو دوڑا بابا سرکای مولی سے مناظرین لراغلیو اگر دورد جو قرآن واروی دن پا طالبان ورطاوی تاو اعتراض انا که وزیخ مسلمان کرن زم و کافر طلب مسلمان کرن اما مولی سے ما زور کی ملیانو لوگان دی پست ابی آئینو تکلیف بڑی سخ را دی وی نا جی اسم مسلمان مای خواست آقا سورا را ما خام پیبا تو ما او دی بابا خلکو سو دوله دی خلک را اجام چوه دی چه دادی مولا از دکور سو دو وجنید مای خواب یو جو زما واقفو نر نری مایو طالب لکتو لی کم چه داگه واقع شوی دا از مولی سبحمایتو که استعقیده مسمده اغه سار نو کړن راو ته په چواغه ستدي جمع چې د مری سيپ کورس دي اغه له دا ډوډا بابا بغیر ته چې د ځنه بچو یاغه سوده نو ډوډا غووري کم سره دي دا کورته وګوري چې څه ته وې مې زه ته ټوپ پک دي چوي خلک تاسو نه شي مری چې تمه درځه موږ کار خلاص شو اندو را بابا کا مې او یو بابا جاړي دا ټول مونکوونکي به دار څه زې در چا به چې تاکړې مې په دې کې راځي چې نه شي کولی ستا سخن نه و خ라이 څه خبرم وزوم خبر کې اچازم ما چا به دا کړي ما تا څه خېم چې دې سن شي کولی نه مرځ لري نه مرضي پاتې کیږي انر نري انر توې ماټيږي سړی نه مرده خبر وري کوي چې زم ما توبای اول تضامی خطور کون کابل که قطوم و قرد ما رفلا تو بھئی که قرآن نمی گوتے وارلی اگل تب ریدتاو کی منگا مارد دارکو غدر اگانو اگل تب ریدتاو کی ابراہیم کارو کیا غیر توٹوٹیٹ ریک رہی یو ابتلاع سورت بقرہ کے بادشاہ مقابلہ اگلیم ابتلاع سورت انام کے درہ میں ابتلاع صورت انبیاء کے سالورمہ صورت شہراء کې او پیزمہ ابتلاع انقبوت کے ابراہیم کے کارا دا بیان کر قالو حرکو ونصرو آلیتکون نجرگائی اکرا چزو سزوئے ایندازو گئی دے ملک کے پرے خود اجراتے وقتا اوشپاگمہ ابتلاع صورت ابراہیم کے تقایو اور ترے خضاو بچے دا بادشاہ لورو دا فراؤن مصر لورو حاجر معمولی قدم نوا و اخدا مہا حاجر بخالی کی را دیم دا مصر بادشاہ چی او کوت چید اگر روی سرے نو اخدا مہا حاجر بخالی کی را دیم و اللہ لورو حاجرہ اید آگر خدمتگارہ او بردوالا چید اصناشوان بادشاہ لوری ناو و صور نیزگین اگر او و صور خیستین او چراگا چا زی ای نی اتیاؤ کالو تا عمر رسیدری او اگر تبادی اصور خوگی ندر ایگ بچه اللہ او رو تا زنگل کی اوگر با او کور روانی یرجی کور بی سوکنو او حرمان دو بغیرت اقوم جدنی گوڑو بیزوکن پارا او چا اخلاس نکلو با با با با با با با با با با شدید وہ کور مو خوش آرده اگر زنگل کی جپری اغه موسی چې دنګل کې راته هغه راته موسی چې د راته منزل به ځکنو کو چې زما له خپله په لو نو د سپېره منزل ته نو چې فلاورت وي اس زب الله فرعون نو راه روان شو دا نه وي چې خزر منزل کې پاتې ده ود هغه بچي پیدا کې ده مسودی مروږي زاف په اخبار منځاب کې لیکلي دي چې 15 پس پخ موسی عليه السلام عاقل بچي دی جوړ زما نه به تیر شي ناغه خدا ته پوس نو کړې ا دې به وي تور مې کور می دي دغه څه په یو کې ی روان بدره شو کړی هغه نهغه څه په یو کې نه دې خدا یو ار دې پر خدا الهامن چاتم په دې یا ابراهيم چې کله ابراهيم روان شته هاجر او اسماعیل پر خدا نچاچم پریده نو ابراهيم ورشاتو نو قتل بين ديم دروي چاتم پریده ابراهيم نو قتل نو دريم در حاضر وي الله هو امرك بهذا يا ابراهيم هواي دي چې پریده څنګهږي نيبراهيم مخ راو غرد قال الله امرني بهذا نو قضيو تر وي قالت اذن لاحذون الله هواي بونه خرابي په مخه قزا آبراهيم جماعتي خدے او زي پردا عزت طلع ابراهيم نازل اندنګ و ما اختلا سورت صفات کے طالع بني انيا را في المنام اني اتبو كا ما تا وهي شدا فوق دم بها وحيدا ما تا وهي شدا كلال لكم نپو مرایوالا چار راک کلا حل اطلاع و یو دا بادشاہ مقابلہ بقرہ که د قوم دا پلار مقابلہ صورت انعام که درم قوم رد صورت شوارا که سلورم دا قوم آلیہا ماتول صورت انبیاء کې پینزم قوم تا کلک در ادل اداغی سزا منل صورت انقبوت کې او گم وَلَقَضَعُ یہ زنگل کے خشکرِ خُدَعُ لِلِلِ سورة ابراہیم کے اوام فضوی چارہ راکھ کل سورة صافات کے ازدت اللہ ابراہیم الدائف لگانی دی ہم ملک سے مدیلی کے لی قرآن کیا راکتے لگانی دکر دی یاد کہا چاہے ازمائش کرے اللہ ابراہیم علیہ السلام پیسو ماملو کلمات ماملیتا ہوئی لفظتا ہوئی او واقعي ته دا رسوله کراتي پیر اوستي فاطمه نو ابنراهيم اغا پرک نمبر او را کوته نو الله ګرځوندې کल्पنې پښوا د دې تلانه بعد محدثین زکوې د صبر ول یقین تنان الامامت فتن پکلا کېدل صلاح په بیانول دې دین مشرت مونږ په دنیا او پاره سول کې په مسلته لکش او چاچے دا اللہ دن بیان کر بسبر والیقین تنانو لیمامتو فی الدین چا سوک پو دن لکش او پخواہ اعتمادو کر تنانو لیمامتو فی الدین او با ممی مشرق د دین دین کے با مقتدعو در دین او رستم سورت کے رعزیم حالیف ما اجعلنام ائمتن یهدون بعمرنا لما صبرو و کانو بی آتنا ما پیشوال کردون دا اغی نم په پا دنیا کی پرے او دا اغی نم پاعت شر زکا اغی تا اللہ دین بیان کرو افلت شموس الاولین و شم سنا ابداً علاق و فقل علا لاتبغودو پاکانی نولون روبشیدی الاغی ادباق رابشیدی و شم سنا پیغمبر علاق و فقل علا لاتبغودو اگا لَا غَرْمَ لَا تاو ذا فیضان دا کتاب ادا دین پروی عالم کے فرض ہے لا تغغ اگر نڈو گی افلت فی موس الاولین تا تا و شمونا قالا من ذریتی و یا اللہ تا تقتے نشتے تارم الغیب نور لا نالو اہی زو چه برتبه دیمامت ورکوم نو ظالم لنو ورکوم یاد که چې گردولی امون بیتو اللہ زاید خلقو ما صاباً دا صوب نده صابا یصوبو را گردی دل صوبتم صوبت کوئی بدن ترہ کردی چه خلق بدی زاید را دی او زاید آمان اویلی امون گونی وی زاید ابراہیم نا زاید موز فخواد چه زا تلیم نا غضای او او سی غلر کرده ده او حکم کردی امون ابراہیم چه پاک که زمان کور زمان کور با پاک ساته ای د دا آداب و دن نا دا لاکور پاک کورنه واعی تالیوان صورا پاک کره این پاکیتوکریشتے، دخشتے، کاغازو نشتے، آرس پاکشتے دا پار تواف که ان کو آداب پاکیتونکی آکافا پاکیتن آکف که ده کهوسیگی عرقو که ان کو سجده که کو مطلب دا بیت اللہ بنیت لیت توحید فتحی رو ہو بیت اللہ دیت توحید دیت پار جوڑ شیر ہے نتاثن دیت پاکی شرکو کم کم دائے که کلمات شرک و دیت کفروین و دیت ملت نکی جی فقاہوی دا جماعت بیجور کری دا بیلی کلی دیت پاس یا غوصل از غم دستگیر ازیب مسکی کلی بیلی کلی یا محمد قال ابي لكلي يا عمر طاهره بيت يدامنا وان المساجد لله ولا تذوا مال الله کے نفس المستطاب الاكتساب في ذکر المستطاب في رزق المستطاب لامام محمد کتاب به اداغ شر علی کلیلا محمد ابن سماع داغه شاگرد یو کال تنم شروع دی داغه کتاب نو نکت الاكتساب رزق المستطاب کې د جمعې نه فنګار باندې جمعات کې سینې لګي کمه توولولو غولې نو ضمانندې او جمعات کې به کلی نه شي امام باندې وایي مکرې د متونی کې مزکر کړي هر جمعات لکه دنه شي نه ته وایي چې بس درم سالي تراره دالي نه به څار ځړ دا وصافي طاهرا بیتیا دا په لیکر کړی یا غوسله غندستګی طاهرا بیتیا دا مننه جمعهتونه د ابن مسعود تاریخ کبیر ذکر کړی دی له ان ارا فی المسجد نارن تحرقوا حب الیا من ان ارا فی البدا ولا ارد جمعهت کې کچره ورولږي نو دار باندې زوره ګران نه دار آبان در گران لگی چی جمعات کے بداتی او رضی سکنو تھی لگا آپ دی جمعات کے دعا پا در سنب پجمع کئی بدات کئی ذکر جاری کئی صلاح تی تنجی ناوائی موپسی ختم کئی کم بی آت تی جمعات تی نخالی دے دا تا حرابیتی ادا ماناوا و ایس قالا دوئم باپ شروع شو دوئم باپ د دوئم بیان دے در بیت اللہ بنیت لتوحید او د اسماعیل د ابراهیم د دې تاکید او تسکیر یاد کا چې لی ابراهیم الله وګور دې داکل دامن اخراط ورته لیکلی واره د میونه آ سو چې مناری دینه پالا فاخر پا او ثمکه که څه ډیر دی آ سو چې ګوروکین فائدہ باور کوم دې آ راوی الله لږه فائدہ باور کوم به به راکم دوځه تا راکښ به کوم دوځه تا اسه پځای به را به کم فائدہ بول کوم کا کہ پروتڪول ابراهيم تا داود بیت الله دنيا د بیت الله اري د بیت الله اسماعيل او په الله منظور کې مندا عمل يقينن تو او رذن کې دارشي اپوي پارشي سمي مان مجيب قبل ان کې سمع الله لمن حمدا داد انبيال الفاظ نمشران چه قريه تقوي تمامني تا قبل یو سر قبل ای شیخ کو پوئنی نصبہ قبل یو سر پوئی کو پو قبل ای نا دا دوارا ذکر آر دا مریم دا مور پا قول کے سرور در شمایات سورة آل عمران از قارت امنتو عمران ربنی نظرت لکا ما فی بطی محررن وتقبل منی انکا انتا سمیع العلیم ادا تاکیدات سرالا ان یو کاب ته خطاب اسمی فیلن ودن امره فار ایتلام خاص ته تبلم امر اپومیه تجواب بل <سؤال> اوری ابلاوری <سؤال> نو ان کاند سمی معنا دي صحیح وک حسر دیوک تا حسر نه قبل بندہ دارگر کی خلاص کے شفاہ نشتے ان انتا سمیع العلیم ردن علی المشیقین اللہ قردیم تابدار دن اولاد دنگا تولے تابدار دنگا او خیمونتا افعال دن حج منع سکنا منصد قربانے تکے مراد تکے فرائق اکارنو خیجتے پہ خوش آلے گئے امیرہ بانیوں کی منباندے یقینا تو قبل کے طوبہ قبل انکه مه ربان تواب تو غضم قبول کړه مه ربانه مه ربانه ایسا ختم شو بیت الله بنيت له فلمت شيکونه فیا دیکھو ایتاسو شرک وی بېمان دې مسله الله ولې په دې کې پیغمبر دینه چلولې په دې استا ایتونه او خیدې قرآن او سنت حکمت مانی سنت په تل तरीका اپا کې دې شرک یقینن ته غالب حکمت والا یې ابراهيم د پیغمبر دعا کړې ده چې غايه دې راوليږي چې قران او سنت او توقې نو تاسو هغه ته دی من مناله ان اوړي چې طریقې د ابراهيم نه اگر ا سوچي چې بيوقو کوي خپل ځان له بيوقو څو دې چې توحیدی پرهوت او دا کوي پرې کړو د کې د د بیان دي دین او دې پاکلخت کې دې قانونا یا کا چوي د تعالی گردن کې د ابراهيم نوې کې هم د گردن د مخلوقاتا او سېت غو په دې دین سره ابراهيم بچو تا يعقوب دادې مې حسابا التوحيد دينو لمبياي کلهم توحيد د ټولو انبيار مسلمان دین دې نو بيمانول نه مني بیت الله توحيد مرکز او تاسو په کې کو او دا نبیم و شرد ابراہیم و د ابراہیم و انا دا و توبی ابراہیم عزیز کے راضیم نتاز و دی پرغمبر خلاف کوئی درہم دا توحید یو الله منل رامدد طول دا دا طول انبیاء دین دے نتاز و اللہ پرے خلو نور رامدد کوي و سید کردو پتی دن ترہ ابراہیم بچو تا اے عقوب علیہ السلام قالو حضی طولو اے لیو بچو یا ویلو یا عقوب اے یاقوب ذکر ک اسم عالم د پارځته یعقوب چا غستاني ک یعقوب بل دلته اسرائيل ذکر نک یعقوب ذکر ک د پارځته سره اسرائيل لقب اپ ورچم را ته خو یعقوب چې د علم محتوای حکمت انده د توحید په باب با کې د یعقوب تفصیل څه وکړ په لابلده یعقوب سره ماویل مت قران کې د دې بلب یعقوب ذکر کای دا له به یو نقطه نذیرانو ته یا کوپسو فار د بنی اسرائیل د رد چې اسنه پر اسرائیل ذکر کی تاسو بل څه اے بچو کولی کېدې الله تعالی د دین نممرې پیسې حالت مگر چې مسلمانان اسلام دې دل غل بند اوس کنه لري مطلب د آیات دا لري همیشه توحید بیانو بیانو کته لمر راغې نه توحید کی برائش معنی دا هممرې تاسو پیسې حالت مگر یې په حالت اسلام د اسلام پا حالت که اے بچو امیشه دی ویتا صاغو حاضر چرا لو یاقوب تا علامات تماری حاضر علامات تماری سی ویلیو بچو تا ویلیو بچو تا دا چا بندی بیو کوئی پاس زمانا چا تا با فریاد آجیسی کی سوکورا مدد کوئی دا چا نادر نیاز با کوئی زمانا پاس نوی دی بندگی با کوئی الاغا حاجت روانی ہو او حاج اتروادم چې نه انستاه ابراهيم او اسماعيل صاحب مددګار یې کیو اغه تاج په اعتماد کړی اغه هم راغلو همو یو الله تعالی گردن کې خودونکی د دې نه دې وکاله کالو کان دي تقریبا سلیق کان خبري دوه تن سکتے توقا ما تذین کو د وطن نو ته تلو می نجومات ته نجومات مقامات د باچا څخه ور دي ما سوتن نفس ما ته در چا جاغوخ تیم اغیی مشران ناز کنید علکان موش، مشران موش اند اغباچا مخالفو دیپ و کوتا راو خوطا توپا که دک که شپیله ما مختصره وی مولار کالتوس در او دیا و غاقستا گولای در اغیی ما او خندنید اما گولای در مرگ در خبری بلا مسئله کنید ام دختنید دای څه وکړې هغه به ابتدا واڅوم ما زورو درې غنڈې تقریمی وکړ ټوپا تا غنی و ساته دا ځکه چې هغه ته مې د جنو توختې ده زه هغه ډېر مزر شړې نه ما اېنه کې دای جن نه لرم دای ختم هغه په پوره راځو چې ما تواي اغاستا قلای چې کوم نه پغې دا کلمہ را نه د یسوی خرای منی اگر تا چکم خرای منی دا آغی خرای کلی مرد دوار یکینا تیمانی ویما آسی توپکمی جا تایی جنو تختیدن کابل سمولیان دا اگری ما تیرگی اگر دا یاکش که موند تار تودی تتلی مائی راو اگر بلتا وی موند لدو دتا قیر کو دین پاندوش پتر کسدی لولی ورس خدی ارام مند وی وی جوانده پره ہم ممانے پترا ہے لوچ پہ دار تا دن شو ود خپل تقریب کو کوتے کی نہیں ابرو اوری یہ بس ا رہی ہے نا اس تو مں گ دن نو تو تین ہے کو ی اور تم بتا چے تقریب ختم لکو تقدی دی یہ م مجھے تاوی چاگی کو کار خدا دے یو فستا واس کے پرٹانے خام خسرے و تو اخری آواز کے فرق نہیں دین دا چڑا فرق د سنگ دا باو مایدا شیطان کړونه زیاده سکیږي مای خدابنده دې وسړي ته ما دي نو غم یې رکي راشته کنه او دا مقیده ساتي چې مرگ به نه ټیندی ما کان علی نفس ان تمتا الا باذن الله کتابم وجلا ایسوک بنټینمری به یې دې ځنه تا ماغنی ته دار دې اسماعیل ای صاحب مدد غاریکیو ان موږ الله ته ګرځندو دا ټوله چې تیرشه دې ټولیو راوا اجر د پلام علی د پلار نیکه پامل وکړيګه منګه خپل ذات ځان یو ان حضرات کی کاذورا د موجدد څه بواله او تاسو حضرات دی کاذورا کی مجدد خو جهانگیر کې پکړیو شیخ احمد می عبد الله عثریدی هغه جانګیب چا پکره اتول ہندوستان یلو له اقداس النذان تاسه کړی زمجدی دی تاذراتو دانت ازراتو ای تلکماتون دغه ټوله تیرشه دایلا اجر د قران مل تاغلا اجر د قران مل غت په هوجو اته پوزونو کری شي د پلا د نکلامنه د پلا د خوب دی پټکم اوای دی شه یو دیاں اوی نه زارا شه نظر نه زارا دا نومه نه دا بیم د طریقې د ابراهيم كه باطل رد کئ او د حق بیان کئ که چیرې باطل نه رد کئ نو هغه د حنیفی شي او د مسلمان وې شي حنيف یو چاته مرتبه ده حنيف کې او شی او مندل ده بل شي دا حینن فی تراذی قران کې یو شه ترق د عربو اشعارم په دې قوا غاډي وادرکنه اجازه من الليل بعدما اقام الصلاه العابد المتحنف من ارساءه د کافری فوق من ده چې هغه متحنف په لاره به طرف خو دی او الله تعالی او حنیف دی ابراہیم حنیفو رضی کړه او د خل خاندان نشیر کړه کفر او توحید باندې کله انود میشکینو نا دا صلیله حنی خدا وای ایمان اور دې پالا آ چې متراول غلش آ چې را غلش ایبراهيم اسماعیل له آیا فوک داول آتا او کې ورغ شوم سا عیسا تا آ چې ورغ شون بیا نو تذر بلسن کو په مې چا کې چې باز منو نو نو باندې باندې نه کوي باد مون ټو لمدي عاي سا به تین من نو په دې بي رات کو يهود دې خلاف تو پکه چریمان را پر مسلای کیمانر تاسو لاري مونږلا اکوا وخت نو دای دوه خلاف کپر او تل د الله زرا دشمنی زقوا غستا شقات نو کافی بشي ستاسو طرف نه دایلا الله فسيکفي منکا لهوم الله تر جگڑمو کو کدی خلاف کو نو فای ولا کافی دی فای بوله ورکی پی دغس قاپی او ته غوارا اور فی تو می اندیش دگو غائر اقیدان آواز اس گان کم نکو نظر اس کے گدارا اس پی غاپی او فقیر باچا خیر غواری فسایک فی غملا فسایک من ہو منتا کافی بشی دیتا خوائی سزا بہر کی طرف ستا را اللہ او ریدن کے دارشی اپو دے پارشی رنگ شیف پرنگ خوائی سب بگو سبت اللہ رنگ شایی پا دین دو خدای پا توحید سنت رنگ شایی پا توحید سنت اصول جای خیستا دارنانا پرنگوڑ رنګ د خیستا رنگ رنگ دا توحید سنت چه رنگواری نو پا سنت رنگ شا. بل پدان باندهولی رنگ چه اوائی منگا اللہ اللہ عبادت که اونکی او اوائی یگر کوئی منسرا پبنن دا اللہ که جاگر دن اوستاس یو دادا که منگو یو اللہ را مدد که رقیبوں نے رپٹ لکوائی ہے جا جا کے کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں فمائے رپورٹ کردے دے چلی جواد خدا یاد دیں جگڑا مون پر دے کے دے جگڑا خود اللہ پر خضر وَنَحْنُ لَهُمْ مُخْلِصُونَ لَنَا مَعْلُكُونَ مُلَبَى اللَّهُ جداد اعمل راکی اتاسو دا تاسو اللہ سزا دا را مرستا سو امون یو اللہ غا مخلصون جگر مخلصون کرائی اتاسو اللہ را مدد کرو یہ پر امون یو الله را مدد کرو مخلصون مون یو اللہ را مدد کرو مون یو اللہ صرف تعلق قرشت را فلیت الازی بینی وبینک آمیرون وبینی وبین الہ عالمین خرابو کاش چې جه زمان اصطار اشتار لا آبادئی فلیتا اللذی بینی و بینکا عامرون کاش کی جه غوا اصطار سر تعلق زمان آبادئی و بینی و بین العالمین خرابو او دمخلوق رشتا زمان خرانش نشلو شون فلیتا اللذی تحلو کاش <coughs> کی جه تو خوشا لئے ام مخلوقات دی طول ما تطریفی و نحن لو مخلصون <coughs> وایتاسو ابراہیم اسماعیل اساق یعقوب اولاد یهودانو نناوے هاگای په خاطری شی یهودیتنا یا نفر او استال په دینو تاسو ته په یالا کومن ازلمو د دي سول د زالم یعني قاتمین کتاب پټی د قلم پټی په په ټاون دي او چه حق پڑکی نداری روی ظالیم دے مولا اگا غلای که کاری دا واقع پڑکری دی پیسی پٹی کڑی دی دا اگئی نا پده طولو که لوی لوی با ایمان مولا دے چه حق دے پڑکڑے مانای دا دا وہ اصطاق داری روی ظالیم دے روی ظالیم دے روی ظالیم دے روی ومن اظلمو ممن کتما چې پڑک بیان چه دسخده دا اللہ نا شاہدتن گواہی بیان در قران کہ قران و حدیث پر دے ادا پر طور ان دے اللہ بی خبر راہ نہ جی کوئی داڑ ٹہلے او چ تیر چھ دینے اجر دے عجر فرامل عطا کرے بھائی اجر دے فرامل عطا پوز ونو کرے جہناں چ کول دے دے بل دے عمل تپوس نہ چھ کرے دے خود عمل تپوس اگر وے ہوے دا مکمل جواب میں مل میں اس کے دیہود قباست امومنا لتاقویک شے دشمنان دی, دی. پړیګی دی نا امور المسلیحه لتثبت حقین و صلات او بیا د ابراهیم علی السلام بیان د اثبات الامور الثلاثه توحید اصل او ابراهیم مرکز جوړ کړي نو تاسو د کله مرکز روان کوو خانه کابه کې مشهکو دا نبی مباشر دعا د ابراهیم وا نو تاسو نه کچې کوم شې د الله نه وخته نو خلاف کوو توحید د ټول ام بیا له دینو اټول په دې وسیې تاسو نو کېدی نتاس ده خپلې په نو د امبيانو پاتې شوی تاسو دا وایي د هر قسم اسلامي کې د ملاوي دو یاد ساتي ایوب اسلامي کې مرکز تقیسه خوانې بازار شاته په خار